Милосърдие, смирение и молитва Втора лекция от 14-та година на Общи окултен клас, държана от учителя на 3 октомври, 1934 година, сряда, 5 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова Добрата молитва Вначало бе Словото. Ще прочета 15-та глава от посланието към римляните. Духът Божий. Всеки път, след като устарее човек мисли, че всичко е научил, той не знае, че учението е за старите. Младият не учи, а старият учи. Хората не се разбират общо, понеже говорят различни езици, а пък да превеждаш от един език на друг, не става без погрешки. Всякога в превода стават погрешки. Всеки един език си има свои свойства и старите и новите езици. Много пъти в един език не може да се преведе това, което е. Не може да се предаде истината. Някой път вие мислите... Даже, че някои работи ги разбирате, но никога не сте правили опит докъде се простира вашето познание. Защото има два вида учения външен начин и вътрешен начин. Един начин физически, друг духовен, трети божествен значи има трети начин. Сега всичката мъчнотия седи в това, че ние някой път чрез физическия свят искаме да разберем духовния. Някой казва, видях нещо. И като видях, оплаших се. Но какво нещо е оплашването сега? Когато на гърба ти турят една голяма тежест, ти се оплашваш, че ще се щупи гърба ти. Или някой път човек се страхува от някоя радост, защото някой път и радостта е толкова голяма, че не можеш да я носиш. Турците казват Хатаулур. Някой път и скръпта е толкова голяма, че не можеш да я издържиш. Силният човек се познава във време на скръп. Ако ти не можеш да носиш скръпта, това показва, че си слаб. Някой път съвременните хора приличат на един турчин Рналутин, който минавал за много сръчен. Една вечер пътува той с коня си и вижда на път един черен чукан. Щита го за един поп, който го дебне и казва, папа, смахни се. Попът не се махнал, Арноутинът казал, ти като не се махаш, аз ще заобиколям. И заобиколил. Това било вечерта. На другия ден навръщане видял, че това било пън. Някой път хората се страхуват от изгорели чукани или от бъс. На другия ден навръщане Арноутинът като видял, че това е чукан и около него има бъс. Той извадил сабета и почнал да кълца бъза и да удря пъна. Но след като кълцал, кълцал, чукана и пъна, какво? Значи, Арнаутинът вечерно време прави чукана на поп, който го дебне. Също така и вие, във вашето съзнание някой път преувеличавате вашите скърби. Нямате за това ясна представа. Някой пита, защо Господ направи света такъв. Вие мислите, че Господ направи света, за да дойдете вие да едете и пиете и да бъдете щастливи, но в това не е смисълът на живота. Това е само едно средство. Сега хората не се хранят правилно, не се хранят с това, което е определено за храна. Писанието казва, че човек трябва да се храни с плодове. Едва те първа човек трябва да се научи с каква храна трябва да се храни. Ако човек не намери подходящата храна, той не може да добие безсмъртието. Как ще разберете думите на Христа «Аз съм живият хляб, слезнал от небето»? Като направите един вътрешен превод на този стих, ще видите, че храната това е Словото. И ако човек не може да се запознае с Словото... Тогава той остава ненахранен. Значи човек се запознава със Словото. Така както слабият, болният, хилавият човек след като яде хляб, обновяват се силите му, така и онзи, който се запознава със Словото, ако е обезсърчен, минава му обезсърчението. Защото обезсърчението е едно ослабване. Щом човек се съедини със Словото, веднага ще се измени неговото състояние. Аз не искам да ви повтарям неща, които не ви допринасят нищо. Казват, че повторението е майка на знанието. Отчасти е вярно това. В природата нещата не се повтарят, не могат да се повторят. Ти си мислиш, че се повтарят, една и съща опитност можеш да имаш и в детство, и като възрастен, и като стар, но те ще бъдат различни опитности, ще имаш различни разбирания. Например, сега казват, че трябва да обичаме. Човек може да обича само едного. В началото на своето развитие казват, че всички трябва да обичате. Това е невъзможно. Какво означава всички? Това е един прерогатив само на Бога. Човек постепенно със своето духовно развитие ще разширява кръга на своята любов. Да обича всички, това е качество на Бога. Но човек ще счита това като една крайна цел, към която да се стреми. Това е точката, далечната точка, към която води неговия духовен път. Значи това е идеалът на човешката душа. С приближаването си към съвършенството и към безсмъртието си, той ще се приближава все към този идеал. Щом правиш разлика между едни и други, ти още не разбираш всичко. Казваш, че Господ създаде всички. Тогава не можеш ли да обичаш това, което Господ е създал? Значи, щом Господ е създал един човек, трябва да има в него красота. Ти не можеш да не обичаш красивото. И от друга страна, това, което Бог е създал, това е полезно. Ти не може да не обичаш полезното. Отвращението не е създадено от Бога. Някой човек ти каже някоя обидна дума, и ти не можеш да го обичаш, Значи, той си е облякал в една дреха, която дреха ти не обичаш. Някой път господарите не обичат слугите си и се оплакват от тях, и слугите като се събират, и те говорят за господаря си, и едните и другите правят това, кое е онова, което човек не обича. Защо не обичаш слугата си? Защото, може би, той не е направил нещата така, както ти искаш. Но онова, което ти искаш от слугата си, да го направи право ли? Много пъти ти казваш. Трябва да вярваш това, което аз ти казвам. Няма какво да вярват хората в твоите думи. Временно е онова, което ти говореше. А важно е онова, което ти говориш, истина ли е или не. А пък дали той е даровит, той е друг въпрос. И дали те ще вярват, той е друг въпрос. Това е тяхна работа. Истината не е от слабите неща, че да имаш нужда да я защитаваш. Ти казваш, трябва да се увериш, че онова, което аз говори, е вярно. Това, което ти казваш, ако е вярно... Тогава ти трябва да се ползваш от него. Но ако ти сам не можеш да се ползваш от него, това показва, че нямаш истинско разбиране. Някой казва, аз не мога да пея, но мога да те науча да пееш. Някой казва, аз не мога да свиря, но мога да те науча да свириш. Това не може. Никога не може да научиш някого на това, което ти не знаеш. Той не знае да пее или свири, а казва, а аз ще науча другите да пеят или свирят. Това е невъзможно. И ако някой, когато ти учиш, се е научил, той се е научил от себе си, той знае повече от тебе. Някой казва, аз не зная, но мога да те науча теоретически, не се заблуждавайте. Някой казва, трябва да го научиш, за да те научи ако учението може да се научи чрез бой, тогава всички хора щяха да се научат. Всички вие сте много претоварени. Всички хора са претоварени все с ненужни неща, казвате. Какво ще се прави в тези години? Нашата държава не е управена и все я е управят. Зима и де трябват въглища. Какво ще се прави? Някой се оплаква, казва, аз ще умра. Аз десет пъти съм умирал и пак съм възкръснал. Той представлява, че умира. Писанието казва: Ще възкръснеш. Онзи пита дали ще възкръсна. Там е сега знанието. Как ще възкръснеш като не си умрял? И като умреш, това е едно особено състояние на съзнанието. Защото ти мислиш, че като умреш при смъртта, ще загубиш своето съзнание. Изгубването на съзнанието е друго, това не значи изгубването на живота. Можеш да изгубиш условията, при които можеш да живееш, и можеш да имаш голо съзнание, че страдаш, но твоето страдание е привидно. Човек може да се лиши от няколко блага. Сега всички хора имат желание да се запознаят с истината. Какви ли неопределения дават на истината? Някой казва, че истината е горчива. Никаква горчивина няма в истината. Казват, истината е неразбираема. Това е едно друго заблуждение. Някой казва, ти носиш истината. Истината няма нужда да я носят. Друг казва, истината е непоносима. Така не се говори. Истината няма нужда някой от вас да я носи. Три неща има, по които вие можете да познаете Бога, за да го познаете като любов, като мъдрост и като истина. Това са трите начина. Това са дрехите, с които Бог е облечен. Вие, за да познаете любовта, трябва да имате знание. Любовта без знание несъвместима е с живота. Животът сам по себе си, без любов и без знание, несъвместим. Онова същество, което обичаш, ти трябва не да му създадеш условия, но никога не трябва да развалеш условията, при които то живее. Бог, който ни обича, създаде света заради нас и целият свят показва любовта на Бога. Бог чрез мъдростта създаде света за да изяви своята любов. Ние, ако обичаме Бога, трябва да използваме условията, при които живеем. Бог те е създал за музикант, а ти ставаш търговец. Бог те е създал за слуга, а ти ставаш господар. Бог те е създал да станеш майка, а ти искаш да станеш баща. Всички искат да станат това, за което Господ не ги е създал. Сега всички искате да станете господари, но какво ще добиете от господарството? Чрез господаруването ще си навлечете една голяма беля в света. Понеже Господ е най-големия господар и като намери, че малките господари не са поступили както трябва, тогава Господ им дава нови уроци. Писанието казва, «Гордостта се ражда не в слугите, а в господарите». Господарец си представя, че има сила, а в какво седи неговата сила, че е много богат. Богатството не е сила, а условие. Утре дойде една малка болест и ще лежиш на кривата, Паметът ти ще ти остави и не ще можеш да помниш. Има такива болести, при които изгубваш знанието си и като изгубиш всичкото си богатство, ти вече нямаш никаква сила. Значи сила е само това в човека което не се губи. Любовта се проявява чрез знанието, но и знанието става причина да дойде любовта. Силата иде чрез любовта. Ти не можеш да бъдеш силен човек, ако не любиш. Ти, ако искаш да станеш силен човек, трябва да обичаш. И ако ти не обичаш, ти си слаб човек. Един за да обичаш, ти трябва да имаш мъдрост. Ако хората се разбираха, не биха живели така, както сега. Ако един човек те разбира, той ще ти свири, ако не те разбира, няма да ти свири. Ако ти обичат, така ще те посрещне и така ще ти говори, че да си доволен. Ти казваш на някого, трябва да го насоля по всичките правила, казваш, аз го насолих, казваш още, трябва да се насоли. Султа не дава живот. Султа запазва някои работи, Христос казва, Султа, ако избесолее, с какво ще се соли? Какво означават тези думи? Ако твоето сърце престане да обича, то се обесолило. Ако твоето ум престане да обича Божиите работи, ти си обесолял. Любовта ще ти даде тази сила, Божията мъдрост, като я приемеш... Ще ти даде условия за силата. Представете си, че не знаете какво нещо е слъчина. Бог ти е дал едно чувство, един орган на вкуса, чрез който може да узнаете слъчината моментално. Един професор може да те изпита какво нещо е слъчината, втори професор, трети, четвърти професор, но ти казваш, тъмно ми не мога да разбера какво нещо е, казвам. За да разбереш слъчината, този въпрос е за няколко секунди само. Като близнеш, ще разбереш. Тогава, това, което не могат да ти обяснят професорите, ти ще кажеш, научих се аз какво нещо е сладчината. Когато слушаш 20 години, нищо не си научил, а ако близнеш, веднага ще научиш. И 20 години да ви разправям, защо Господ е това, няма да научите. Но ако близнеш мъдростта, ще я научиш. Сега в света някои лекуват алопатически, а други лекуват хомеопатически, т.е. с малки дози. Алопатическите лекове често са горчиви, а хомеопатическите церове отвън са сладки. Понеже децата бягат от горчивите лекарства, лекарите са се охитрили и приготовляват лекарства отвън покрити с лъчина, но после горчиви. Да кажем, че вие се радвате на спечелените 100 000 лева. На какво се радвате? Кое е онова, което ви причинява радост? Какво могат да ви донесат 100 000 лева? 100 000 лева могат да ви донесат голяма пакост. Ако ги носите като злато, вас могат да ви претрепят някъде. Ако имате 100 000 и около вас се съберат хора, които нямат пари, те ще почнат да ви мамят, да ви лъжат и вие няма да знаете истината. Вие значи се радвате на това, което може да ви причини страдание. Сега като ви говоря, някой от вас, който не разбира, ще каже какво трябва да правим. Онзи, който носи керливи нечисти дрехи, трябва да ги съблече и после да отиде на баня, да се умие, и после да се облече със съвършено нови дрехи, а за старите да не мисли. Има някои ваши възгледи, за които казвам, Съблечете ги и ги хвърлете. Не само това, но ще отидете в банята да се умиете по всичките правила. Но не с сапуна без сапун, защото сапунът, освен че не измивано, забърква работите. Сапунът много пъти запушва човешките пори. При това този сапун, който вие употребявате, е направен от вещества, които не хармонират с човешкото тяло. Има известни сапуни, аз някой път гледам, има една особена отвратителна миризма в дрехите, прани с такъв сапун, и два-три дена миришат тези дрехи. Опери дрехите с чиста вода. Ако някоя вода не може да, ги, да измие, то тя има някои примеси. Има вода, чрез която не може да се измие. Сега не вземам това като правило. Ти казваш, аз имам вяра. Каква вяра имаш? Вяра имаш, но те боли рамото, вяра имаш, но те боли коремът, вяра имаш, но стомахът ти не работи. Казвам, каква е тази вяра? Някой казва, че е болен. Болестта не е нищо друго, освен едно изобилие. Значи дадено ти едно изобилие, което носиш, и всички тези болезни състояния се държат на капилярните съдове в човешкия организъм. Някой казва, че бил невръстеник. Невръстенията показва, че през нервите му тече повече електричество и тази нервна система от много работа се е раздрусала. Той трябва малко да завърти крана, за да не е невръстеник. Нали има модерни душове? Там има два винта. Единия винт за топла вода, другия за студена. Ако ти отвориш само врялата вода, този душ ще те изгори. А ако отвориш само студената вода, ти сам ще изстинеш. Ти ще отвориш на топлия и студения душ и ще туриш ръката си, за да направиш водата приятна. Човек има два ключа. Студената вода е това, което слиза от главата, а ключът на симпатичната нервна система пуща топла вода. Ти си станал невръстеник, много студена вода си пуснал. Малко ще постегнеш душа с студената вода и ще отвориш ключа на симпатичната нервна система на топлата вода. Имаш много знание, а малко любов. Студент си станал невръстеник си, ще затвориш ключа на чрезмерните човешки знания и ще отвориш ключа на любовта. А стане ли много горещо, ще пуснеш от студената вода, така че любовта и знанието трябва да се съединят. Да се образува едно приятно съчетание. Ти се оплашиш, че те боли ръката. Това показва, че в дадения случай приема повече сила, а по-малко възможности тази сила да се проявява. Имаш ревматизъм. Завърти малко ключа на топлата вода, трябва ти повече любов. Любовта лекува всички болести, но трябва да знаете как да я употребите. Човек, който иска, може да се ликува с любовта, може да я опита. Заболите рамото, ще опиташ любовта си. Рамото ти казва, много работа съм привършил, но ти никога не си ме погледнал и помилвал. Ти ще помилваш и ще погледнеш рамото. После те боли кръкът. Никога не си го милвал и ще погладиш кръка си. Ако ти погладиш крака си и не ти минава, това показва, че не обичаш крака си обратно. Ще помилваш крака си до тогава, докато той почне да се затопля и при това разстояние ще се разширят капилярните съдове. Ще дойде остаряването. Някой път ти казваш направих опит, но утре пак те заболи някъде. Това показва, че не си направил опита както трябва. Бях веднъж при един евангелист, заболя го за бът. Той нямаше церове. Беше 10 часа вечерта, всички аптеки бяха затворени, казах му. Нали в евангелието е писано, че когато те заболи някое място да го намажеш с дървено масло и ще идеш при презвитера да се помоли? Казах му. Какъв смисъл има онова, което е писано, ако не се приложи? Казах му. 20 години вървиш по пътя на Христа. Призови го да ти помогне. И ако не те излекува Христос, значи ти не го познаваш. Ако те излекува, познаваш го. Казано е, това е живот вечен. Да познае тебе, един Него, го Бога и Господа Исуса Христа, когато си изпратил. Ако ти познаваш Христа, душата ти ще бъде пълна с любов и няма да те занимават малките работи. Един евангелски проповедник проповядвал веднъж, че човек не трябва да се обесърчава, че трябва да има самообладание, че всичко, което иде от Бога е за добро. Той слезнал от катедрата и му съобщили, че баща му умрял и после му казали, че някой друг е умрял, а не баща му, защо е плакал той. Бащата не умира. Той отишъл на визита, Господ го вика. Отишъл при баща си в дома си, а вие казвате баща му умря. Не е права тази идея. Ако вашият баща умира, вие не сте на правия път. Ако брат ви, сестра ви умират, ако вашата вяра се губи, вие не сте на правия път. Ако вие не се самообладавате, вие не сте на правия път. Баща ми умря и аз ще умра. Не си направия път, можеш да кажеш, ще мина през училището на смъртта. Това е друг въпрос. Христос казва, имам власт да положа душата си и имам власт да я взема пак. Той казва на друго място, съборете този храм и аз в три дена ще го създам отново. Това показва сила, знание. Евреите му казали, ти на колко си години? Нямаш още 35 години, а този храм е съграден за 45 години. Някои казват, научи ни, учителю, за да ви науча, трябва да ме слушате. И най-първо, аз не съм намерил хора, които да ме слушат. Някой казва за някого, звездите му помагат, или казва, въздухът му помага. Въздухът е едно условие. Звездите са условие, но те не помагат. За някого казват, че той е венерин тип. Кривия тип на любовта, той е венерин тип. Той не знае как да люби. Венериният тип някой път си позволява някои неща. Ще си съставите едно ясно понятие за онова истинско проявление на Божествената любов. Това е най-хубавото състояние вътре. Любовта се облича. Ако ти опиташ Божествената любов, ще разрешиш всичките мъчноти, това, което те мъчи, и животът ще има за тебе друг смисъл. И човекът на любовта не се бои, човекът, който има любов. Той не се бои от смърта, нито от тъмнината, нито от болестите, нито от сиромашията, от нищо. И он с когото ходи любовта, той не може да бъде болен. Някой декламира и Шекспира или декламира от някой друг автор, но това, което той декламира, не е негово, той го е взел от тук от там. Някой проповедник цяла седмица от тук от там вземе изглобява една проповед. Стойността на една проповед се вижда, ако се приложи в живота, да се види какво може да донесе. Така Славеков е казал: Парице, царице, всесилна парице, с тебе в рая, а без теб съм на края. Хубаво сега! Парице, парице, всесилна царице! И ако това беше вярно, тогава всички богати хора трябва да бъдат все в рая, а пък в Писанието казва, че богат човек не може да влезе в царството Божие. Какво е разбирал Славейков под думата пари? Ако парите се разбират по отношение на Божията мъдрост, да. Ако се вземат парите в преносен смисъл, като Божията мъдрост, тогава да. Но ако се вземат в буквален смисъл, думите «Парице, парице, всесилна царице, с тебе в рая, без тебе накрая» нямат смисъл. Ти можеш да кажеш любов, мъдрост, но любовта и мъдростта не идат. Ти отиваш при някого, усмихнеш му се сладко, той седи и не се мърда. Ти гледаш, че младата мома е весела и засмяна, но като се приближиш при нея, тя си мени погледа. Ако ти си любезен, усмихваш се, ти казваш, много студено се отнесе. Защо се отнесла студено? Понеже вие винаги изхождате от себе си. От известни ваши състояния, които не са ваши, вие всякога сте заинтересовани. Например, имате пари вложени в банката. Интересувате се от банката, но от към банката ли? Утре извадите парите от банката и казвате, пет пари не давам за банката. Този начин не е начин за намиране на истината. Ти учиш някоя наука, но си заинтересован. Учиш френология, но си заинтересован. Учиш хиромантия, но си заинтересован. Така не се учи. Най-първо Бог, като създал света, Той вложил любовта в сърцето на човека, вложил мъдростта в неговия ум и вложил и истината в неговата воля. Те са три сили, които Той е турил в него. Докато ти в сърцето си вървиш по пътя на истината, тогава можеш да постигнеш всичко. Това е пътят, по който трябва да върви човек. Това е новият път. Някой казва, за да тръгне човек по новия път, трябва да се отрече от себе си, трябва да напусне жена си, децата си. Ти можеш да напуснеш жена си и пак ще бъдеш старият нищо повече. Например, ти ще напуснеш една жена, но ще вземеш друга жена. Ти ще напуснеш българските пари, но като отидеш в Англия, други пари имаш. Това не е самоотричане, това е криво разбиране. За да имате знание, трябва да имате любов. За да се прояви любовта, трябва да имате знание. А за да се прояви знанието, трябва да имате любов. И за да имате любов, трябва да имате знание. Те са двете неща свързани. Те са, като унези, положителните и отрицателните величини. Ти си мислиш в душата си какво ли не. Влезе в душата ти едно чувство изопачено, как според вас трябва да се обича човек. Тогава напишете темата. Истински метод за обичане. Напишете тази тема, тези от вас, които могат. Имате известна опитност, напишете въз основа на това. Ще накараме някого от вас да направи опит с любовта, да не е само теоретически. Сега като ви говоря, някой от вас може да каже каква е крайната цел на учителя, какво иска да ни каже той. Две неща искам да ви кажа. Да не турите никакъв горчив примес във вашата любов и да не турите никакъв горчив примес, във вашето знание, не изопъченото знание, не да мислиш това, което не е. Ти казваш, той не ме обича, че и ти досега не си го обичал. Човек, който веднъж е обичал, той е променен, той е вече човек и половина. Човек и половина е този, който обича. Някои учат любовта на миналото. Вие учите още любовта на миналото. Човек, който е обичал веднъж, той е готов. Той не мисли вече за себе си. Той има всичкото богатство в света, той е щедър. Той е като он за извор, който тече. Той не мисли как ще мине живота му, не мисли какво ще стане. Занимават го съвсем други въпроси. А пък до тогава, докато мислиш какво ще стане с тебе че трябва да пестите за стари години, че има старини, това, онова. Нямам нищо против това, но това не е разбиране от Бога. Ние сега мислим как да уредим живота си. Всички, които са уредили живота си, са все на почетно място някъде. Но да оставим това сега. Ще ви приведа един пример. Един отишъл да вземе пари от един банкер. Банкерът му чете нотации... Почва да му чете морал, ти трябва да бъдеш честен, трябва да се носиш добре, но този морал се изгражда човешкия живот. После ще му даде три полици. Трябва да бъдеш честен. Чете му морал дълго време и онзи подписва полицата, дава гаранция и излиза и казва си: Много голям морал ми чете. Аз не искам да ви чета морал, но ви казвам така. Парите, които Бог ви дава, не ги харчете на халост. Харчете ги на място. Най-първо вземете си хубави дрехи, първокласни, едни хубави обуща, една хубава шапка и всичко хубаво веднага с тези пари. Направи си една хубава порядъчна къща, вземи си едно хубаво легло, употреби парите така. Ако богатството ти не може да стане проводник на Божията любов, тогава това богатство няма смисъл в себе си. Ако с богатството, което Бог ви е дал, не можеш да направиш приятели, тогава вървиш покрив път. Ако с тази сиромашия не можеш да си направиш приятели, вървиш пак покрив път. Това е един метод. При един банкер в Америка отишла комисия от благородни дами за помощ за благотворителни цели. Той е дал една малка сума, после отишла при него една мама, която така го погледнала и банкерът казал «Какво обичате, на ваше разположение съм!» Какво употребила тя? Тя употребява любовта. Тя носи любовта. Тя искала да му каже аз вярвам, че в твоята душа се крие нещо велико, хубаво, и аз те познавам. В тебе има нещо хубаво, но хората не те познават. Това е говорил погледът на момата и банкерът веднага отваря касата. Ако хората питат за вас, кои сте, вие още не сте на пътя. Ти казваш, човек трябва да бъде много скромен. Нямам нищо против това, но ви казвам... Аз съм за милосърдието, за смирението и за молитвата. За мен животът има смисъл само за милосърдието, за смирението и за молитвата. Единствените неща, на които съм се спрял, са милосърдие, смирение, молитва. Милосърдието е закон на любовта. Смирението. Е закон на знанието, а молитвата на истината. Ти чрез молитвата ще се научиш да влезеш в общение с Бога, да се разговариш с Бога. Ако ти на своя баща не можеш да говориш, не можеш да се развиваш правилно, всяка вечер ще говориш на телефона с Бога. С любов ще му говориш. Ще му благодариш, че те е изпратил на земята, ще кажеш, Господи, много добре си направил всичко, ти казваш, какво да се молим, че какъв учен човек си ти, на хората държиш лекции, а не можеш да се молиш на баща си. По думите молитва разбирам следното. Това е истинското положение при което човек може да се научи да говори. То е един вътрешен подтик, една вътрешна необходимост. Когато никакъв метод вече не помага, когато човек е употребил всичките средства и не може да помогне, тогава ще дойде до онова уединение на душата, при което нещо от дълбочините си се повдига нагоре към Бога. Всеки, който отива при Бога, не е бил разочарован. Когато сме отивали при Бога и не сме били разочаровани, не е било време, когато Той да не ни слушал. Той ще те послуша. Но когато Той говори в мен, трябва да съм послушен, да изпълня Неговата заповед. С други думи, ако върша волята му, Молитвата ми всякога ще има благоприятен резултат. А ако не вършиш волята му, молитвата ти няма да бъде послушана. Христос нямаше болести, нямаше нужда от болници. Той казваше, че като носеше своите теготи, взе и нашите теготи. Христос показа един път. Път на цялото човечество. Не само да носим страданието като един товар и да се обесмисли всичко, но да виждаме във всичките страдания една красива страна. Според мен герои са само онези, които носят страдания. Като носиш страданието, ти си герой и в това геройство ти трябва да знаеш... Какво голямо благо ще ти донесе това страдание на тебе, на цялото човечество? Страданието на Христа донесе големи блага за цялото човечество. Ако всички светии не бяха пострадали, ти не щеше да бъдеш сега в осветлен път. Това са те, които светят по пътя, по който ходиш. Ще ви кажа една сладка дума. Като вземете пари на заем, да бъдете точни, на падеж да си платите парите. По-банкерски това е много право. Трябва да бъдете точни, на време да дадете път на любовта, да работите върху нея. Да дадете пъти на знанието, да дадете път на истината, да работите върху тях. Човек да отвори път на тях, да стане проводник, да стане съработник на Божията любов. На Божията мъдрост, на Божията истина. Сега това е предназначението ни. Всичко друго, което може да имате в света, без това вътрешно познание ще се разтопи, ще се разсипе. Един ден, като остареете, ще изгубите вашата младост. Наскоро ми разправеше една учителка, която я е пенсионирали. Тя не може да се побере в кожата си. Била е някъде учителка, сега не може да учи никого. Тогава тя заприличала на героя от този пример, с който ще завърша лекцията. Един турски кадия-съдия работил 30 години и най-после го уволняват от съдейството. Той не могъл да се побере в себе си. Мъчно му било, че не може да съди никого. Но трябва да заповядва. Взема той 40 стомни и ги напълнил при една чешма. Турил ги при една джамия, дойде някой, той му казва, вземи тази стомна. И всеки си взема и брика, и той му показва, кой да вземе. Така той имал възможност пак да заповядва. Така прекарал последните дни на живота си, и ако завършите като окултни ученици, като този кадия, който показвал, коя стомна да се вземе, това е изгубена работа. Ако аз бях на мястото на този кадия, щях да направя следното. Щях да напълня една стомна с вода. И тогава щях да търся у нези хора, които са ожеднели, и ще им дам по една чаша вода и ще кажа, така като дойдат някои хора при вас, да им давате. Едно нещо искам сега от вас. То е следното. Да бъдете един отличен образ на Божията любов. Не отвън да я хванете, но вие да сте вътре един образ на Божията любов и в себе си да сте доволни, че можете да бъдете нейн носител, проводник на Божията любов. И няма нищо по-хубаво от това. Единственото нещо, което трябва да остане във вас е това, като забравите другото да остане това, а именно да бъдете един отличен образ на любовта. Сега може да стане въпрос, какъв образ. След като правите усилия в това направление цяла една година, то е лати при мене пак. След една година пак ще ви събера и пак ще ви говоря, какъв образ може да бъдете. И ако не научите след една година, ще ви кажа. След една година пак ще ви събера. После още една година, и най-после вие ще заминете на другия свят, и като се върнете, пак ще покажа да учите да бъдете образ на любовта. И на другия свят, и на този свят, дето идея, да бъдете образ на Божията любов. Да бъдете образ на Божията любов, не както другите. Всеки един от вас, трябва да бъде един специфичен образ, не да си приличате. Ни най-малко не трябва да си приличате. Трябва да има едно голямо разнообразие, да не си приличате един с друг, но всички да бъдете специфични. Като не си приличате, да се допълвате, да се приложи законът на допълнението. Ще се съедините в едно цяло. И като съберете всичките части в едно място, и като дойде Бог, през вас Той ще даде това, което липсва. Това е работа само на Бога. И Той като дойде, ще разберете дълбокия вътрешен смисъл на живота, защото светът е създаден по този начин. Добрата молитва 6 часа и 35. Втора лекция на 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 3 октомври 1934 г. Сряда 5 часа София Изгрев.